دردار رضی الله تعالی نو دا په دردار رضی الله نو وروسته قال دې فرمایي سئلا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقوش کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما حد العلم الذی وسبع انداز او حد علم ها اذا بلغ الرجل کل چریث و سرور نکان فقیرن دې په دین کې عالم پاکه رات کې صاحبې دی دین په لمو کشمیرې لیکي او په ورځ قیامت باندې د قبر ناډ علماء په صف کې را پورته کی کان حقیقا یعنی عالم الفلاخر ومعدودا فی زمرۃ العلماء ده الله حبیب فقاله رسول الله صلی الله علیه و سلم ده الله رسول صلی الله علیه و سلم ورته وَيَمَنُ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي شَاشِرَاعَاتٍ عَلَى أُمَّتِي دَارَ دا دَ دا فَقَدَ رَسُولُ الذُّمَّةِ زَمَا 40 حَدِيثًا صَلِيحَ أَحَادِيثَ أَوْذُ حَفِظُهُ بِعَدْلٍ مَسْرَادِي وَإِنْ نَقَلَ الْوَرَقَ فَتَرِيكَ بِتَخْرِيجِ نَقَلَهُ الزِّينِي فِسَنَّهُ حَدِيثٌ لِنَقَلَ كَمْ ثِيلاَ مِنْ شَقَاتٍ رَاوَى إِلَى التِّرْمِذِيِّ یاد آگے سنب دے ذکر کل اکا محدیسین سنب ذکر کئی یاد آگے چی مسلمانان اتد نقل کل اگر چی تالا پیاد یاد ہوئی تو آگی تا جو رسول سلوی حدیث آگا سلوی حدیث داکی دے چی فی امر دین ہا چا چی آت کل غماد امت فیرد پاراو دیتے و رسول دیتے نقل کل سلوی حدیث فی امر دین تغار رزکار د دین د کې چې طالبونه په دین کې عمل کوي طالبانه دین کې عمل کوي د دې چې امر دینه حاڅه اعتراض او رسنه وي اخباری احادیث نه شریعت دین او عقیدو او علمونو او مل سره تعلق نه کومه واقعیا څه واقعیا نه بلکې هغه حرام او حلال او جائز ناجائز د ثواب اردی چیز فضائم اشارے کے تعلیو کی ندا حکم ممرت داخل لے نوئی بات اللہ فقیحن راپورت بکی اللہ لے پرزد تیامت فقیحن لولماہ پڑھ لکی او شاک وکنتو لہو یوم القیامت شافعن او زبایم ددد بار پرزد تیامت شفارس کنکے اے مداللہ حدیث قطول امتیان لب شفارس کئی وہی دیر کی خاص شفاق مراد یو عام شفاعت تو یو خاص شفاعت وشہیدن او زبد زدتارا گوائن فورزد کیا مطمئن این جزت تذکیب و بیانو لَقَفِرْشِي وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دا حدیث دو رات گوھو کتابوں میں ذکر کردے اور سندی کلام قدی حدیث کیوں سندی کلام قدی حدیث کیوں علماء الیکلید ذبر کثرت طرق دوا جن راغله شدید پارس اصل استدے۔ دید پارس اصل استدے۔ دغه جن غورا ده قهانا علماء شعورلی او غی در سمعه صلح احادیث راجع مکئیه. و بالنظر الى هذا حدیث سن نقل علماء من السلف والخلف في هذا الباب ما لا یحصى من المصنفات وې دې با بار کډ دا نظر د دا وجنا علما دا دا او سلف او سنو علماونه ګڼ کتابونه لیکلي چې 40 وې نو 40 د خلاني عارض لکه اوستغفر راشد وې رواه نوويو په 40 کې دا دې حديث د وجنا دې جوړ هر چاله प्रकारे کومه سمشي کولی دا راځي او صالحو زده کړه زړه راځي زده نو کنا زناننونکو کې ورو ورو پلارو د رشتہدارو د چیکی او کوڅې زده نوکول <سؤال> کې وي داسې په پښه 1000 احادیث سه داسې 1000 احادیث او ځکه دا سمه چې یو شریو جبری د ترجمه وګورم او د پښتو ترجمه وګورم د غیر د استاد نه علم داده دې صحیح د ګمرا هي سبب جوړي شي بغیر استاد نه علم نه لکه نو تاسو روزانا او سورہ فاتحه اللہ من سورت المستقیم ہے سورت المستقیم سے شعر قران نے سنت سے اس دا قران او سنت دے سمجھے کہ وے صراط الذین انعم علیہم دغه دی حالگی دی کتاب اللہ دی اجال اللہ نہ کلم یلا رب عزت اسی کیری چے کتاب اسمان مرا لے غلې دے او ورثه نبی مرا لے غلې شداد کتاب دتې خود دی نبی وایي ته خبر با دغه جنرال صبره خلل چګوره فیتنی جو ری شی نه غوړو علماء سره ناش نه دي خود سکوله او کالج کالج العلم نه نوستیا جی بن ستاری نه کنن داسوند قران تفسیر لکې شوب د حدیث شرح لکې لوگو مراش او خلق مغراحان نو کوي رجال صالحین دېکا دغه وروکی د حدیثو کیتا داغه د علماء او نزدکی اجازه یې استادان مز ذکره او استادان او استادان مز ذکره او داسور قصید صحابه نزد ذکر صحابه کرام ته نبی رحمت سلام مز دا سنت د دین نه او دا داسې دا ترتیب سرا الاسناد مندی وعن